Wa ajahdu an Muhammadan abduhu warasuluh, sallallahu alaihi wa'ala alihi wa ashabhihi wa tabi'in, wa tabi' tabi'in, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yoomi aldin. Ya ayuhalladina amanu tuhul Allah, hqatu qatih, wa la Ya ayuhal nasu attaqu Rabbakum alladhi khalakakum min nafsim wahidah wa khalakam inha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqibah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 Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin Fi'l-nar Ikhwanifiddin A'azakumullah Qa muslimin rahimani Wa rahimukumullah Kita lanjutkan kembali kajian kitab Namjami'ul ulum Wa'l-hikam Oleh Imam Ibn Rajab Rahimahullahu ta'ala dan kita terakhir membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-38 dalam kitab ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi taala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil Hadisnya hadis Qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Sallam bersabda Allah berfirman Allah subhanahu wa taala berkata man ada li waliyan siapa yang memusuhi wali-waliku fakad adantu bilhar maka aku umumkan perang kepadanya Wa takarba ilayya abdi bisi'in uhibba ilayya mimma aftaradtu alayhi dan tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang wajib-wajib berarti yang paling Allah cintai dari bentuk-bentuk ibadah adalah yang wajib-wajib makanya Allah wajibkan Ma takarab illya abdi b-shay in ahabb illya mimmu iftarathu 'ala. Tidak ada sesuatu yang seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya yang lebih aku sukai melainkan yang aku wajibkan atasnya. Walayyazalu abdiyatakarab illya bin Nawafil dan terus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang sifatnya anjuran-anjuran, hatta ohheba. Hingga aku cinta kepadanya Fa'idah ahbab tuhu Dan kalau aku sudah cinta kepadanya Kuntus sam'ahu Aku akan menjadi pendengarannya Yang dia mendengar dengannya Wa basarahul ladhi yubsiru bih Akan menjadi pandangannya Yang dia memandang dengannya Wa yadahu lati yubtushu biha Dan aku akan menjadi tangannya Yang dia mem Berbuat dengannya Wa rijlahu dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Walain sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia meminta kepada aku, akan aku beri. Dan kalau dia mau berlindung kepada aku, akan aku lindungi. Demikian disebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Waqala Zaid ibn Aslam. Berkata Zaid ibn Aslam. Taatil Malaikatul Mu'min idah tazra, و تقول له لا تخاف مما أنت قادم عليه. فيذهب الله فيذهب الله خوفه ولا تحزن على الدنيا وأهلها وأبشر بالجنة. Orang-orang yang sudah menjadi kaki sy Allah swt yang sudah dicintai oleh Allah swt yang dijuluki dengan waliul Wali-wali Allah Yang ciri-cirinya Allah sebutkan dalam ayat lain Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Alladina amanu wa kanu yattaqun Sebenarnya wali-wali Allah Gak akan ada rasa takut Gak akan rasa sedih Gak akan ada rasa sedih Yaitu orang-orang yang beriman Alladina amanu wa kanu yattaqun Yang beriman dan bertakwa Berarti wali-wali Allah yang dicintai adalah yang beriman dan bertakwa. Di dalam satu riwayat dari Zaid bin Aslam bahwa nanti orang mukmin yang demikian ketika matinya ta'dil malaika. Malaikat akan datang kepada mukmin, kepada orang yang beriman idah ta'dara kalau didatangi kematian. Ya, ta'dara dari kata hadir didatangi. Tetapi maksudnya didatangi kematian. Wa cakuluh lahu maka malaikat akan berkata kepadanya ketika matinya. Latakhof mimma antakadimonaleih jangan khawatir dengan apa yang engkau akan datangi nanti. Fayyudhi bu khawfahu dengan ucapan malaikat tadi Allah hilangkan rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takutnya. Walatahsan ala dunyawa ahliha jangan sedih. Dengan dunia dan orang-orangnya Wa abshir bil jannah Dan beritakanlah berita gembira Ini bergembiralah dengan surga Faya mutu Maka matilah orang tadi dalam keadaan tenang-tenteram Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa sedih Dan itulah Tafsir dari ayat tadi Inna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Rasulunya wali-wali Allah Gak akan ada rasa takut, gak akan ada rasa sedih Karena malaikat nanti akan mengucapkan kalimat tadi Dan orang tadi langsung hilang rasa takut dan rasa sedihnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Karena telah datang kepadanya al-bushra, kabar gembira Dari hadis Abdullah ibn Amr dari Nabi SAW Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi alaihi salatu wasallam all beliau berkata innallaha adanna bi mu'minin al-mu'min al min ahadikum ha iya innallaha adanna bi maut al-mu'min. min ahadikum bi karimatin bi karimati malihi hatta yaqbiduhu ala firashi Kata Zain ibni Aslam. Kata Rasulullah SAW. Inna Allah. Inna lillahi abd. Hm ahlu al-muafaa. Di dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi, sangat berat untuk mematikan hambanya yang mukmin, seperti salah seorang kalian yang kehilangan. Hartanya yang paling berharga Ini karena sayangnya Allah SWT Dan Allah merasakan Yang paling susah atau Yang paling berat adalah Ketika mencabut nyawa Seorang mukmin. Allah sangat sayang kepadanya Allah sangat cinta kepadanya Tapi harus dia mati saat itu Kalau Tidak mati Tidak akan menemui jannah Tidak akan mendapatkan yang lebih baik kan maka harus mati untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam surga tetapi kematiannya sakit innalil mauti sakarat innalil mauti sakarat innalil mauti sakarat kata Nabi SAW ketika beliau akan wafatnya merasa sakit di kepalanya wah raksa duhai kepalaku kata Nabi keringat dingin sebiji-biji jagung di dahinya bersihkan diambil bahkan ada yang mengambilnya memasukkannya ke dalam botol dan itu hanya boleh tabarruk seperti itu kepada nabi saja tidak bisa dikiaskan dengan ulama manapun kemudian beliau berkata sambil mengusap keringat dinginnya di di jidatnya sallallahu alaihi wasallam innalil mauti sakarat innalil mauti sakarat asungunya mati itu sakit asungunya mati itu sakit Tarakallahu wa fiikum sehingga adanna bi mautu abdi Allah Subhanahu sangat sangat berat aku enggak pernah kata Allah Subhanahu dalam hadis lain ragu dalam suatu apapun apa bahasa bukan ragu kalau bahasa cerponnya ada awang awangan heh maksudnya apa iya berat hati gitu menyambut ya. tetapi dia harus agar mendapatkan yang lebih baik nanti di dalam jannah Barakallahu fiikum Kembali kepada kitab Berkata Zaid bin Aslam juga bahwa Rasulullah SAW bersabda Inna Allah, inna lillahi ibadan Hum ahlul mu'afah fi dunia Rasulullah SAW punya Hamba-hamba Yang ahlul mu'afah Golongan yang akan dimaafkan Di dunia dan di akhirat Inilah Tafsir tambahan dari Wali-wali Allah SWT Yang dicintai, yang disayangi yang akan dimaafkan oleh Allah. Allah wa qala al-bunani inna lillahi ibadan yadhinnu bihim fi dunya 'anil qadli wal auja'. Yutilu a'marahum wa yuhsin arzaqahum ala furushihim wa yatba'uhum shuhada Rasulullah SAW memiliki hamba-hamba yang Allah sangat sayang pada mereka di dunia. Jangan sampai dia terbunuh. Jangan sampai dia lapar. Abu Jha dari kata Juh. Al-Qadr pembunuhan. Yutilu a'marahum. Maka Allah panjangkan umurnya. Wayusin arzaqahum. Allah perbaiki. Allah baguskan rizki-rizekinya. Tetapi Allah matikan dia di kasur-kasur mereka. Allah matikan dia di hamparan-hamparan mereka. وَيَطْبَعُهُمْ بِطَابِعُ الشُّهَادَ tetapi Allah mestempelnya sebagai para syuhada berarti ada orang yang meninggalnya di atas kasur tapi nilainya nilai syuhada منهم siapa mereka Aulia Allah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Allah sayangi mereka Allah panjangkan umurnya, Allah beri rizki mereka Allah baikkan amalan-amalnya Allah. Allah beri taufik. Tapi ujung-ujungnya ia ya tetap mati. Walaupun matinya ala firashihim. Walaupun matinya di atas firash. Di atas hamparan-hamparan mereka. Tetapi dinilai dengan nilai para syuhada. Wa kharaja ibnu abid dunya wa tabrani marfu'an min wujuhin do'ifah. Dikeluarkan pula oleh ibnu abid dunya dan Tabarani secara marfu' dari jalan-jalan yang lemah. Pernah-pernah saya sampaikan mengapa para ulama Suka membawa hadis-hadis yang lemah Biasanya mereka memberikan kaidah yang pertama Dengan hadis sahih Kemudian hadis sahih Kemudian hadis yang di bawahnya. Kemudian beliau menambahkan dengan riwayat-riwayat yang daif Yang semakna dengan itu Jadi walaupun daif Tapi isinya hampir sama dengan yang sahih-sahih tadi Untuk menambah Karena bisa saja hadis daif itu ternyata sahih Karena isinya sama Sesuai dengan hadis yang sangat hei. Wa al-fadhiha. Dan diantara antara lafad lafaz-lafaznya, innallaha da'in. Ya, saya baca di sini da'in the enggak mungkin, sebab kalimatnya harusnya da'in, danna. La nas. Min khalqihi bi abi uh, ya'ba bihim 'anil bala Allah sangat sayang pada hamba-hambanya hingga dia enggan untuk menimpakan bala bencana padanya ya'ba menolak atau enggan Anil bala dari bencana-bencana yuhyihim fi afiyah Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka dalam keadaan afiyah dalam keadaan baik wa yumituhum fi afiyah dan mematikan mereka dalam keadaan baik. Maksudnya husnul khatimah. Wa yukhlinhumul janna fi afiyah dan masukkannya ke dalam surga juga dengan afiyah. Ini ada hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi, wali-wali Allah yang Allah hidupkan dia dalam keadaan afiyah, Allah matikan dalam keadaan afiyah, Allah masukin dalam surga dalam keadaan afiyah. Artinya barakallahu fikum walaupun orang itu tidak punya penyakit apapun ujung-ujungnya tetap wafat karena itu namanya ajal pasti datang sehingga dikatakan yuhyihim fi afiyah dihidupkan dengan baik dengan afiyah sehat walafiat demikian pula tidak diberi bala maksudnya enggak diberi musibah-musibah dan sebagainya tidak tetapi pada akhirnya dimatikan juga tetapi alal afiyah mati yang baik. Ini husnul khotimah. Qala ibn Mas'udin waghairihi. Berkata ibnu Mas'ud dan selainnya, inna maut al-faj'ah takhfifun ala mu'min. Sesungguhnya mati yang tiba-tiba itu keringanan bagi seorang mu'min. Mati yang tiba-tiba adalah keringanan bagi seorang mu'min. Barakahulah hafikum masing-masing Allah berikan kebaikan. Ada yang Allah kebaikan dengan disakitkan, sengsara, susah, tapi terhapus dosanya dengan sakitnya itu sampai ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan sudah bersih. Demikian pula ada seorang mukmin yang matinya tiba-tiba sehat walafiat tiba-tiba tidur enggak bangun lagi. Ini juga keringanan dari Allah Subhanahuwataala. Dia hanya merasakan sakitnya sebentar. Mungkin orang-orang berkata dia tidak sakaratul maut Tidak, dia tetap merasakan sakaratul maut Mungkin keluarganya terlelap, tidak tahu apa-apa Sedangkan dia cengap-cengap di tengah malam, tidak ada yang tahu Pagi sudah meninggal Barakallahu fikum Mautul faj'ah takfifun al mu'min Meninggal yang tiba-tiba itu adalah sesuatu yang diringankan dari Allah atau keringanan dari Allah untuk seorang mukmin. Wa Abu Th'labah al-Khushani yaqulu inni la arju an la yakhnaqani Allah kama araukum tukhnaquna 'inda al-maut. Maksudnya Abu Th'labah al-Khushani pernah berkata, sungguh aku berharap kepada Allah SWT agar Allah tidak mencekik aku ketika matiku. Seperti aku melihat kalian tercekik ketika matinya. وَكَانَ لَيْلَهْ فِي دَرِهِ Maka pada satu malam di rumahnya. فَسَمِعُوهُ يُنَادِ Mereka mendengar dia memanggil. Ya Abdul Rahman. Wakar Abu Rahman kuduktila Ma Rasulullah Sallam. Padahal Abu Rahman sudah terbunuh dalam jihad bersama Rasulullah Sosallam. Ya Abu Rahman. Padahal Abu Rahman ini sudah meninggal. Tuma atas masjidahu masjidah baitihi. Kemudian dia mendatangi masjid rumahnya. Fassalla. Kemudian dia salat. Fakubil Tiba bo. Tiba-tiba beliau wafat. Wahwasajid dalam keadaan sujud. Taib Artinya dikabulkan doanya Dia tidak ingin tercekik seperti kalian ketika matinya Aku melihat rata-rata tercekik Aku tidak ingin seperti itu Ternyata malam hari dia tiba-tiba memanggil Rahman yang sudah terbunuh dalam jihad Kemudian dia ke masjid rumahnya Ini yani di rumahnya ada tempat sholat, tempat ibadah Kemudian dia sholat dan meninggal dalam keadaan sujud. Waqubida jama'atan min as-salaf salati wa sujud. Dan banyak yang diwafatkan di dalam salat dalam keadaan sujud. Wa kana ba'duhum yaqulu li Dan sebagian mereka berkata pada sahabat-sahabatnya, "Inni la amutu la amutu mautakum. Lakinn ud'a fa ujib. Aku tidak mati seperti matinya kalian Ini aku tidak ingin mati Seperti matinya kalian Lakin ud'a Faujib Tapi aku ingin matiku seperti Dipanggil kemudian aku datang Begitu saja Warakallahu fikum Fakana yauman Maka pada satu hari Kaidan ma'a ashabih Beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya Faqala lebayka ثم خر Sedang duduk sama sahabat-sahabatnya tiba-tiba dia berkata laibaik aku penuhi panggilanmu ya Allah terus tersungkur meninggal wa kana ba'duhum jalisan ma ashabi fa sami'u sebagian mereka duduk bersama sahabat-sahabatnya fa sami'u kemudian mendengar satu suara yaqulu ya fulan ajb Suara itu berbunyi Ya fulan ajib Wahai fulan Sambutlah panggilan Fahadihi wallah Akhiru sa'atika Midad dunya Maka itulah akhir hidupmu dari dunya Fawathaba Waqala hada wallahi hadil, hadil maut Fawada ashabah Ketika mendengar kalimat Ya fulan dipanggil namanya, nama orang tadi, ajib. Sambutlah panggilan ini. Fahadhi walla akhir sa'atika min ad-dunya. Yang menyeru tadi berkata, suara tadi, dan ini demi Allah, akhir waktumu dari dunia. Maka orang itu langsung berdiri kemudian berkata, ini sungguh panggilan kematian, hadil maut, panggilan Kematian. Fawadah ashaba. Dia pamit kepada sahabat-sahabatnya. Wasalam alaihi. Memberi salam pada mereka. Thuman talakanah was saud. Kemudian dia berjalan ke suara itu. Wahai yaqoolu sama salamun ala mursalin. Kemudian dia berkata sambil berjalan menuju suara tadi. Keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahirobbilalamin. Thuman qat'a indah saud. Kemudian dia berhenti. Asalnya nafasnya, ketika sampai di suara itu, fadatabau athorahu fawajduhum ayita. Maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya, mengejarnya. Apa ini dia? Makuk mana? Didatangi, sudah meninggal. Wakana bawduhum jalisan. Sebagian lainnya duduk yaktulfi mushaf. Duduk dalam keadaan dia menulis di lembaran-lembaran. Fa wada'a al-qalam min yadihi kemudian dia lepaskan pena dari tangannya Wa qala in kana mautukum hakadha fa wallahi innahu la tayyib. Tiba-tiba dia berkata, kalau maut kalian tuh seperti itu, sungguh demi Allah itulah kematian yang baik. Tiba-tiba dia terjatuh dan mati. Kalau sekarang kejadiannya oh stroke Tiba-tiba jatuh, meninggal Ikhuni ibn azakumullah Asbab, seribu satu macam asbab Tetapi Kematian tetap kematian Ajal tetap ajal Asbabnya Bisa apa saja Jadi jangan dikira kalau ini mungkin Ini mungkin itu, ya bisa saja Bisa saja mungkin dia kena Jantungnya berhenti, bisa jadi dia Kecapean semalam suntuk Seperti seorang ulama yang menulis Semalam suntuk mencari hadis dengan makan korma muda. Kalau kurma muda itu panas di perut. Paginya meninggal. Asbab. Tetapi barakallahu fikum, kematian-kematian tadi ringan dibandingkan dengan kematian orang-orang yang sampai dia seharian masih sakaratul maut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam alafiyah. Orang-orang yang tidak beriman lebih mengerikan lagi seperti binatang ternak yang disembelih. Mungkin disembeli lebih cepat. Ini tidak disembeli. Tapi dia bergerak terus ke sana kemari. Jatuh keranjang sampai ke pojok kamar. Ia akhirnya. Alhamdulillah. Kemudian setelah selesai. Dikunci oleh mereka. Setelah selesai diumumkan. Telah meninggal dengan tenang. Kadab. He, dusta. Padahal sama sekali tidak dengan tenang. Haulail il awliya. Mereka ini para wali yang dikisah ke dalam kitab inilah. Mereka lah yang meninggal dengan tenang. Tenteram. Karena panggilannya pun ya ayat Tuhan nafsul. Mutma'inna irji'i ila Rabbiki Radiyatan mardiyah Wahai jiwa yang tenang tenteram Kembalilah kepada Rabbmu Dengan ridwa dan keriduan Dan dalam rewet tadi yang kita baca Yang sahih Malaikat tadi mengatakan abshir Bergembiralah Jadi ketika mau mencabut nyawanya Mengatakan abshir bergembiralah Walah tahzan, Jangan khawatir Jangan takut Sehingga dia menerima dengan tenang dan dengan sangat mudah, tidak melawan. Adapun mereka mereka yang takut mati pasti akan melawan. Dan melawannya itu yang menambah sakitnya, menambah sakarat. Wakana akhir, Wakana akhor dan bawasanya yang lain, Jalisan Yaktubul Hadis. Duduk dia menulis hadis. Faham baa al kalam min yadih kemudian diletakkan penanya di tangannya eh, dari tangannya warafayyadahi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahuwataala famat kemudian meninggal rahimahullohu taala demikian akhir pembahasan hadis yang lalu tentang wali-wali Allah subhanahuwataala bahwa Allah subhanahuwataala menyatakan bahwa aku mencintainya Maka aku akan menjadi tangannya Aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya Allah SWT ta berikan taufik. Dan itu yang Allah SWT Menyatakan Tidak pernah aku ragu untuk mencabut Nyawa seperti keraguanku Mencabut nyawa hambaku yang aku cintai Tidak ingin Aku menyakitinya Tapi kematian harus baginya Barakallahu fikum, Sebagaimana diriwayatkan Wallahu ta'ala a'lam Sedangkan kematian mereka Sudah diringankan Bagaimanapun keadaannya Dengan sakit-sakit-sakit-sakit Wafat Sakit-sakitnya menghapuskan dosa-dosanya Atau dengan mudah seperti tadi Atau dengan ditawarkan Seperti para nabi Para nabi ditawarkan Apakah mau meninggal sekarang atau nanti Maka ketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya ke langit Dan berkata ar rafiqil A'la Aisyah berkata, Izzan layak taruna. Kalau begitu, beliau telah memilih wafat, tidak memilih kita. Ini tidak memilih bersama kita lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun selain Nabi bukan ditawarkan, tetapi diberitakan berita gembira. Maka dia ridho, meninggalnya dengan ridho. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Hadis berikutnya hadis yang ke-39 An Ibn Abbas Tariq Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa عَلَيْهِ takrahu alai hadis hasan rawahu ibnu majah wal baihaqi wa ghayruhumah hadis dari ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhumama ana paman rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sesungguhnya allah memaklumi untukku dari umatku Ini memaklumi umatku untukku tiga perkara al khata kesalahan yang tidak sengaja, wanisian, kealpaan, lupa, wamastukrihu aley dan apa yang terpaksa. Demikian hadis yang Hasan diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Baihaki dan lain-lainnya. Berkatul Nurajah Ibrahim Allahu Taala dalam syarahnya hadal haditsu karrajahu Ibn Majah min tariqil Auzai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah. Dari jalan al auzai dari al dari Ibn Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikeluarkan pula oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dan daru Qutni wa Indahuma dan pada keduanya pada Ibn Hibban dan daru Qutni. dari Awza'i, dari al dari Ubaid ibn Umayr, dari Ibn Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada isnadun sahih. Sanat yang disebutkan tadi adalah sanat yang sahih. Mengapa? Pertama rawi-rawinya siqatun sabat. Hafalannya kuat dan jujur terpercaya. Diriwayatkan dari yang semisalnya, sama-sama siqatun -sama, sabat, dan terus bersambung, غيرu muallal wala syad. Tidak ada ilat, tidak ada syudud. Itu syarat kesohihan hadis. Empat perkara: pertama rawi rawinya sihoh, kedua bersambung, ketiga tidak muallal, keempat tidak syad. Warwatuhu kulhum muhtajubihi. Rawi rawinya semuanya bisa dijadikan hujjah, bisa diterima hadisnya. Bahkan muhtajubihi, muhtajubihi fithsahihain. Maka rawi rawi tadi semuanya dipakai di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Wadhu karrajohul hakim dan diguarakan pulau Imam hakim. Dan Imam Hakim berkata sahihun ala syartihima. Sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kadaqal. Demikian dikatakan oleh Hakim. Walakin lahu illah. Tetapi dalam sanadnya Hakim ada illat. Tadi syaratnya sahih ada empat. Salah satunya. Gairu muallal. Tidak ada illat. Di sini ada illat. Apa cacatnya? walakinahu illah wa qad ankarahu al-imam Ahmad jiddan bahkan Imam Ahmad menentangnya dengan keras terhadap kesahihan hadis tersebut wa qala laisa yurwa fihi illa an al-Hasan tidalah diriwayatkan riwayat ini kecuali dari riwayat yang hasan maknanya ditentang itu bukan tidak sohih tapi tidak nyampe ke sahih wahai Imam Hakim itu hanya sampai pada derajat Hasan Tetapi Alhamdulillah Hasan termasuk hadis yang bisa dijadikan Hujjah Dan disebutkan Diriwayatkan dari al uh, Dengan derajat yang Hasan Dari Nabi SAW Secara mursal Kalau dikatakan mursal Maka itu taif Wa qila li ahmad Innal walid ibni muslim rawa An malikin Diriwayatkan dari malik Dari nafi' dari Ibnu Umar mithlahu dikatakan oleh Imam Ahmad Sesungguhnya Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik dari Nafi' Masya Allah dari Ibnu Umar dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu silsilah zahabiyah rantai emas maka diingkari juga wa dzakara Abi Hatim Ar-Razi tidak seperti itu riwayatnya jalannya tidak seperti itu wa dzaka wa Abi Hatim Ar-Razi hadis Al-Awza'i wa hadis Malik wa qila lahu innal Walid rawa aydhan 'an Ibn Al-Lahya Walid meriwayatkan dari Ibn Al-Lahya Ibn al ini barakallahu fikum diperbincangkan karena biasanya dia meriwayatkan dari catatan kemudian catatannya terbakar Maka sebagian yang meriwayatkan sebelum terbakar, sahih. Tetapi setelah terbakar, terjadi perselisihan. Dan berkata sebagian besar mereka setelah terbakar, riwayatnya tidak sahih. Tetapi ketika berkata, mana yang sebelum terbakar? Mana yang setelah terbakar? Perselisihan lagi mereka. Kalau sifulan-sifulan si itu datangnya kepada mulai-mulai sebelumnya. Kalau sifulan-sifulan-sifulan si si datang setelahnya maka kalau dari si fulan sahih, kalau dari si alat da'if. Dan dari sini barakallahu fikum, bahwasanya ilmu hadis tidak bisa pakai aplikasi. Tidak bisa pakai aplikasi. Sebab ada yang begitu, pakai aplikasi, klik keluar sahih, keluar da'if. Bagaimana kalau rawi ini siqah, rawi ini da'if, rawi ini kuat, rawi ini lemah. Sama tanggal-tanggal yang dimasukkan ke aplikasi tadi. Tanggal wafat tanggal ini tanggal ini padahal barakallahu fikum walaupun tanggal meninggalnya dengan tanggal meninggalnya si rawi berikutnya bersambung bisa ketemu belum tentu ketemu harus ada sejarah harus ada sejarah toib sejarahnya dimasukkan ke aplikasi tadi ternyata satu rawi punya sekian keadaan dalam sekian tahun tahun ini berbeda tahun ini berbeda tahun ini berbeda tahun ini di Mekah masukkan lagi yang itu Kemudian untuk membedakannya. Kapan dia sebelum terbakar, kapan terbakar. Ini Barakallahu Fikum tidak mudah. Seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak bisa demikian. Tetapi betul-betul harus dilihat dari sekian banyak sisi. Sehingga Barakallahu Fikum kita betul-betul kagum dengan para ahli hadis Bahwa mereka itu uqala nujaba. Mereka orang-orang jenius. Kembali kepada kitab. Fa ankarah ayat dan watakarah. Namp. Wahdi sebalik. Waqilallahu inal walid rawa animilahiah an Musa ibni Wardan an Uqbah ibni Amir dari Nabi Sallam mithlahu. Fakala Abu Hatim ahadhi ahaditu munkarah. Hadis hadis ini semuanya munkar ke anha seperti mau doa. Fakala lam yasma alauza'i hadal hadis min a'tah. tidak mendengar dari atab artinya sanad-sanad tadi yang dari Malik dari itu dibuat-buat tidak mungkin inama sami'ahu min rajulin lam yusam sesungguhnya dia mendengar dari seseorang yang tidak disebutkan namanya siapa Atauhum hum annahu Abdullah Ibni Amir datang pada mereka katanya Abdullah ibni Amir atau Ismail ibni Muslim qala wala yasih hadis maka hadis dengan sanad seperti ini tidak sahih wala wala yasbut isnaduh jadi kalaupun silsilah tahabiyah e, Malik an-Nafi' an, an Ibnu Umar tetapi yang menceritakan itu Orang yang laif orang yang sering memalsu hadis ya percuma kamu dengar dari siapa dari si fulan bahwa ini diriwayat dari Malik fulannya ini bermasalah ya percuma yang mas tadi barakallahu fikum Kultu wakad rawa an al auza'i an ata'an Ubaid ibn Umair mursalan Min gairi zikri ibn Abbas Disebutkan dalam riwayat al-auza'i dari ata' dari Ubaid ibn Umair secara mursal Min gairi zikri ibn Abbas Tanpa menyebutkan ibn Abbasnya langsung pada Nabi Kan sahabat yang dibuang Dari tabi'in kau tabi'in ya siakah Berarti yang hilangnya sahabat Sahabat semuanya udul. Kan enggak apa-apa. Kata para ulama tidak begitu. Bisa jadi, dia meriwayatkan dari tabin yang lain dulu. Baru dari sahabat. Mungkin kan? Maka tidak bisa. Itu Mursal namanya. Warawa Yahya Ibni Sulaim An ibni Juraij Dia berkata-berkata Atta, sampai kepada aku. yang berkata. Sampai kepada aku. Balanggani. Anda Rasulullah SAW bahawa Nabi berkata Innalaha tajawaza li ummati Anil khata wa nisyan wa mastukrihu alaih Sampai kepada aku Allah menyatakan sampai kepada aku dari mana? Beliau tidak ketemu Nabi Ya berarti dari sahabat Belum tentu Mungkin sebelum sahabat ada orang lain Barakallahu fikum Innalaha tajawaza li ummati Anil khata wa nisyan wa mastukrihu alaih Sesungguhnya. Allah swt memaklumi untuk umatku kesalahan yang tidak ada sengaja, wanisian, kealpaan, wanastukrihu aleik dan apa yang merupakan keterpaksaan. Qarrajhu al Juzani wahad Mursal ashbah hadis yang Mursal ini yang paling mending ashbah itu paling mirip paling mending. Waktu wara ada min wajhin akhir. Diriwayatkan pula dari sisi lain dari Nabi Abbas marfu'an sampai kepada Nabi nyambung dari Nabi Abbas. Warawahu Muslim Ibn Khalid Al Zanjii Ansai dal alaf dari Nabi Abbas. Kala kala Rasulullah Sallam inna Allah taala Tajawaz li ummati al-thalath atau al khata wal nisyan wa masukrihu alaih. Demikian dikeluarkan oleh Al-Juzjani Wa Sa'id Al-Alaf Huwa Sa'id Ibni Abi Salih Berkata Ahmad Huwa Mekki Dia orang Mekah Qilalahu Kaifahaluh Bagaimana keadaan orang ini? Salah satu rawinya Yang bernama Sa'id Ibni Abi Salih Qawla la adri Wa ma'alimtu ahadan rawah anhu Aku tidak kenal Aku tidak tahu Dan tidak ada seorang pun Yang meriwayatkan dari dia Selain Muslim saja Khalid, Muslim Ibn Khalid Kalau begitu Bukan hadis marfu Inama huwa an Ibn Abbasin Qawluhu Sesungguhnya dari Ibn Abbas ucapannya Nukil naqala Thalika anhu Mahnan Dinukil yang demikian darinya Oleh Mahnan Wa Muslim Ibn Khalid ta'afuh Sedangkan Muslim Ibn Khalid ...dilemahkan. Warawah min wajhin thalith. Dilewatkan pula dari sisi yang ketiga. Lihat yang ini, Mursal. Yang ini, Ada rawinya yang tidak dikenal. Yang ini, Ada orang yang do'if. Orang yang do'if, Pernah benar enggak? Apa oh, pernah. pernah. Tidak Artinya, Kok dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada. Ini hanya karena enggak nyambung saja. Tapi ada jalan lain. Seorang lemah ini menyatakan juga sama seperti itu. Jangan-jangan benar. Tambah ketiga, jalan ketiga. Tambah keempat, maka dari dhaif kepada hasan naik. Sehingga dikatakan tidak sampai kepada sahih, tapi dia hasan. Sebab tidak mungkin kebetulan ini meriwayatkan dengan mursal. Sama ini ada orang lemah berbicara. Sama. Yang itu juga menyatakan dari orang lain lagi. Sama ini dari orang yang tidak dikenal, majhul. Sama juga. Bisa jadi benar. Begitu barakallahu fikum yang menyebabkan hadis ini dikatakan hasan. Qala wa min wajhin salis. Diriwayatkan dari jalan yang ketiga. Dari riwayat Baqiyah ibnu Walid dari Ali Al-Hamadani dari Abi Jumrah dari Ibn Abbas marfu'an Kharrajahu harb Wa riwayat baqiyah Mashayikh al majahil La tusawi Shay'a. Tetapi baqiyah Meriwayatkan dari guru-gurunya Yang majhul Itu tidak dianggap La tusawi Shay'a Tidak berarti apapun Warawa min wajhin rabi' Ada riwayat dari sisi yang keempat Dikeluarkan oleh Ibn Adi dari Jalan Abdurrahim Rahim, Ibn Zaid Al-A'ma Dari ayahnya, dari Sa'id Ibn Jubair, dari Ibn Abbas Dari Nabi SAW, hadis tadi Abdurrahim hadah da'if Abdurrahim juga da'if Jadi yang tidak bisa naik ke khasan kalau Kadhab, pendusta, wadha, pemalsu hadis Itu yang tidak akan bisa naik jadi sahih Tapi kalau hanya lemah Bisa jadi dia ingat sesuatu dengan kelemahannya Ternyata yang lain juga sama, ingat juga, ingat juga berarti benar begitu. Wa qad rawa annabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin Telah diriwayatkan pula dari Nabi dari sisi-sisi yang lain. Wa qad taqaddama anna al-Walid ibn Muslim rawahu an Malik dan sudah disebutkan tadi bahawa Walid ibn Muslim meriwayatkan dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu'. Dan disoaykan oleh Hakim wa dan kemudian dianggap gharib. Wa indah huzzakil hufad batilun ala malik tetapi riwayat ini menurut para huzzak jamaknya hadik orang yang cerdas al hufad para orang yang cerdas dan penghafal tahu kalau ini batil dari malik artinya malik dari nafi' dari ini kalau memang beritanya benar ya benar tetapi yang meriwayatkan itu tadi adalah orang yang dikatakan tidak bisa diterima ucapannya. Ada batilun ala Malik, ini didustakan atas Malik. Kama ankarahul Imam Ahmad sebagaimana diingkari oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hatim. Wa kana yaqulani, keduanya berkata. Anil wali tentang Walid ini, innahu katsirul khata'. Orang ini sering salah. Kalau sudah ada riwayat dari Malik dari Nafi' dari Anas, selesai sudah, enggak perlu dibahas sampai dua halaman itu sangat sahih sekali silsilah zahabiyah tetapi ini orang yang meriwayatkan tadi dari Malik kasiru khata sering salah kalau meriwayatkan bayangkan abu ubaid al-ajurri an abi daud dinukil pula oleh abu ubaid al ajuri dari abi Dawud qala rawal walid ibni muslim an malik ashrata ahadits katanya Walid ibn Muslim ini telah meriwayatkan dari Malik Sepuluh hadis Laisalahu asl Yang ternyata enggak ada asalnya yang sering salah tadi Sampai pernah meriwayatkan sepuluh hadis dari Malik Dari Nafi' Dari Ibn Umar Sepuluh hadis Laisalaha asl Yang ternyata enggak ada asalnya sama sekali Laisalaha aslun Minha an annafi' arba'ah Yang empatnya dari Nafi' Qultuwa al-zahir Saya katakan Tampaknya, An-Namina, hadal hadi, tampaknya di antaranya hadis ini, yang beliau salah mengatakan An-Malik An-Malik padahal bukan. Wallahu a'lam. Wakaraja al-Juzjani dari riwayat Yazid ibnu Rabi'ah, aku mendengar abul Asy'ad disampaikan padanya hadis. Dari Thauban dari Nabi Sallam, "Qala inna Allah azza wa jalla tajaza an ummi, atau li ummi, an thalath, anil khatat dan nisyal, wa ma akrihu 'ala." Dari riwayat yang berikutnya, "Inna Allah azza wa jalla tajaza ilah akhirhi." Diriwayatkan dengan sanad oleh Jozani tadi dari Yazid Ibn Rabi'ah, aku mendengar Abu Asy'ad menyampaikan kepadanya dari Thauban. وَيَزِيدِ إِبْنِ Rabi'ah ضَعِيف جِدًّا Sedangkan Yazid ini Ibn Rabi'ah Lemah sekali وَخَرَجَ ibnu أَبِي Hatim Dari riwayat Abi Bakar Al-Hudali Dari Syahr Ibn Khawshab Dari Ummul Darda Dari Nabi SAW Inna Allah tajawaza an umati thalat Ini hadis berikutnya Isinya sama Ternyata bukan dari Ibn Abbas Disebutkan oleh Nabi Hatim dari riwayat Abu Bakar Al Huzali dari Syahr bin Hauzam dari Ummu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan riwayat tersebut dalam hadis ini, amat takluk bila dekat Quranan. Tidakkah engkau membaca dalam masalah ini dalam Quran? Artinya isinya ada dalam Quran. Rabbana la tuakhidna inna sina au akta'an wahai rab kami jangan kau azab kami kalau kami lupa atau kami keliru taib wa abu bakr al-hudzali matrukul hadis tetapi rawinya ada abu bakr al-hudzali yang ditinggalkan hadisnya oleh para ulama wa kharaja ibnu majah walakin indahu an syahr dilihat kepala ibnu majah tetapi di sisinya dari syahr Ibn haushab dari Abidhar Al-Ghifari, bukan dari Umud Arda. Dari Nabi SAW, قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ تَجَوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأْ وَالنِّسْيَنُ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الْحَسَنَ Tetapi tidak menyebutkan ucapan Al-Hasan. Apa ucapan Al-Hasan? Tidakkah kau baca? Di dalam Al-Quran, Ucapan Allah SWT, رَبَّنَا لَا تُعَخ فروه انهشام ابن حسان وروه منصور وعوف بن الحسن عن قوله لم يرفعه وروه جعفر ابن الجسر ابن فرقد عن ابيه عن الحسن ان ابي بكر مرفوعا وجعفر dalam rabi, dalam riwayat ini dalam sanad ini ada Ja'far dan bapaknya dhaif dua-duanya dhaifan Kata Muhammad bin Nasser al-Marwazi, "Laisa hadis ini isnadnya yutujbih hakehu al-Bayhaki." Barakah Allah sehingga disebutkan di awal hadis hadisun Hasanun, rawhunumaja wal Bayhaki wal kairima. Wal kairima karena banyak jalan-jalan lain dikeluarkan dari sekian banyak jalan, derajatnya Hasan. Lebih yakin lagi ketika isinya ada dalam Quran Yang pertama yang tadi dibaca Rabbana la tu'akhidna inna sina'a wa akhtana Wahai Rabb kami Jangan azab kami Kalau kami lupa Atau kami tidak sengaja Satu Mendapatkan atau isinya dua Kurang satu Di dalam ayat lain Illaman man ukriha Wa qalbuh mutmainun bil iman Kecuali orang yang dipaksa Allah maafkan Karena kalbu Muhammad bil Iman hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Wafis sahihi Muslim dan diriwayatkan dalam Sahih Muslim bukan hadis ini tetapi mendukung makna yang terkandung di dalamnya. Dari Said ibni Jubair dari ibnu Abbas kalaulah mana Zalal Kauluhu Taala ketika turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala Rabbana La Taqadna Inna Sina Aw Aqta'na kalau Allah Allah berfirman, "Qad faaltu", aku telah lakukan. Kan ayatnya berupa doa, "Wahai kami, jangan adab kami kalau kami lupa atau kami keliru." Qad faalt, aku sudah lakukan kata Allah. Wa anil ala'an abhihi an abi huraira an nahalamma nazzalat. Ketika turun ayat ini Allah berkata, "Naham", yang tadi, "Qad faaltu", aku telah lakukan. Wa laysa wahid min huma musarrahan birafighi. Waharjed daru Kutni an riwayah Ibn Juraj an Ataa an abihu rayra kedua riwayat tadi tidak tegas merafaahannya kepada Nabi tetapi wa inkan walaupun tidak dirafakan kepada Nabi yang seperti ini tidak mungkin dari Ijtihad sahabat pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalahu hukmul marfu paling tidak saya akhiri sampai pada hadis Muslim ini. Untuk meyakinkan bahwa Lafadz hadis tadi di samping Hasan, karena banyaknya riwayat-riwayat, jalan-jalan, saling mendukung dan seterusnya, juga karena makna yang terkandung dalamnya ada dalam ayat, sebagaimana dalam hadis Muslim tadi, bahwa ketika turun ayat tadi Allah berkata, "Qadfaat", aku sudah lakukan. Artinya, yang lupa diangkat pena, yang tidak sengaja diangkat pena. Yang terpaksa juga dikecualikan oleh Allah. Illa man ukriha. Wallahu ta'ala alam. Bessawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.